Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 17. Відділок на Фелл-стріт був скромною будівлею, оформленою, як я вирішив, у стилі марсіянського бароко. Важко було сказати напевне, спланували його таким, саме як відділок поліції, а чи зайняли згодом. Це місце могло правити за фортецю. Рубянякове облицювання з фальшивими ознаками вивітрювання та прикриття опори забезпечували низку природних ніж, в яких були встановлені високі вітражні вікна, оточені ненав'язливими вузликами щитогенераторів. Під вікнами шерстка червона поверхня каменю була перетворена обробкою на зубчастий бар'єр, який відбивав уранішнє світло і фарбував його у кривавий колір. Сходи до склепінча з того входу були чи то спеціально зроблені нерівними, чи то просто добре потерті. Усередині мене водночас накрило вітражним світлом з вікна та дивним спокоєм. Інфразвукові частоти, інфразвукові частоти, здогадався я. І швидко оглянув людей, яких сюди занесло, і які покірно чекали на лавах. Якщо це були заарештовані підозрювані, то що зробили їх надзвичайно байдужими, і я сумнівався, що то були дзен-популістські мурали, які хтось замовив для вестибюлю. Я перейшов ділянку кольорового світла з вікна. Продерся між невеликими групками людей, що перемовлялися стишеними голосами, дорічнішими в бібліотеці, ніж у центрі зберігання, і опинився біля рецепції. На мене добродушно закліпав коп у формі, мабуть, черговий, інфразвукові частоти, вочевидячки, діяли й на нього. Лейтенант Ортега, сказав я йому, відділ органічних ушкоджень. Як мені вас представити? Скажіть їй, що це Еліас Райкер. Я краєчка мука побачив, як назву цього імені. Повернулася ще одна людина у формі, але ніхто нічого не сказав. Черговий заговорив у телефон, послухав, а тоді повернувся назад до мене. «Вона зараз когось прийшла. Ви озброєні?» Я і потягнувся до Немекса під курткою. «Прошу обережно здати зброю», – додав він із м'якою усмішкою. «Наші охоронні програми дещо примхливі і частенько паралізують людину, якщо, здається, ніби вона щось замислила». Я став рухатися повільніше як під час покадрового відтворення відео виклав Немекс на стіл і заходився знімати з руки ніж Ніштебіт. Коли я закінчив, черговий блажен мені всміхнувся. Дякую. Все це вам повернуть, коли ви підете з будівлі. Не встигли ці слова злетіти з його вуст, як із дверей у віддаленому кінці вестибюлю, вийшли двоє ірокезів і хутко попрямували до мене. Очі в них були однаково сердиті. В очевидячки, інфразвукові частоти мало на них вплинули, за той короткий час, поки вони йшли до мене. Кожен з них спробував ухопити мене за одну руку. «Не варто», – сказав я їм. «Слухайте, він же не під арештом», – миролюбно промовив черговий. Один з зі рокезів зіркнув на нього і роздратовано пирхнув. Інший тим часом просто дивився на мене так, ніби останнім часом не їв червоного м'яса. Я відповів на цей погляд усмішкою. Після зустрічі з Банкрофтом я повернувся до Генрікса і проспав майже 20 годин. Я відпочив, був нейрохімічно збуджений і відчував широсердно антипатію до влади, якою пишалася б сама Квелла. Це, напевно, було видно. Ірокези облишили свої спроби мене обшукати, і ми втрьох проїхали чотири поверхи вгору в тиші, яку порушувало тільки рипіння старезного ліфта. В кабінеті Ортеги було одне з вітражних вікон, чи точніше нижня його половина, до горизонтальної лінії, по якій його ділила стеля. Решта його теоретично здіймалася ракетою з підлоги кабінету на наступному поверсі. Я став помічати певні ознаки того, що початкову будівлю було перероблено для виконання поточних функцій. Інші стіни кабінету були оздоблені середовищним форматом із тропічним заходом сонця над водою та островами. Завдяки поєднанню вітражу та заходу сонця кабінет був наповнений м'яким помаранчевим світлом, у якому було видно, як летять порошинки. Лейтенантка сиділа за важким дерев'яним столом, наче у клітці. Коли ми війшли крізь двері, вона роздумувала над прокручуваним текстом на старовинному ноутбуці підперши підборіддя однією рукою та сильно притиснувши одного мілкою коліно до краю стола. Єдиними предметами на столі, крім машини, були побитий на вигляд великокаліберний сміт і весон та пластиковий стаканчик з кавою, на якому досі був нагрівальний язичок. Вона кивком звеліла і роки заміти. «Сідайте, ковачом!» Я розвернувся довкола, побачив під вікном каркасний стілець і притягнув його до столу. Надвечірнє світло в кабінеті дезорієнтувало. «Працюєте в нічну зміну!» Її очі спалахнули. «Що це за жарт такий?» «Та ніякий. Я підняв руки і показав на скромне освітлення. Я просто подумав, що ви, можливо, налаштували під це стіни, на дворі, як ви знаєте, 10 ранку». А це. Ортега гмикнула і знов опустила погляд на візуалізацію на екрані. У призахідному тропічному сонці це було важко розглядіти, але мені подумалося, що очі в неї, мабуть, сіро зелені, як море, довкола виру. Він розсинхронізований. Відділ купив його за дешево в якомусь закладі Вельпасо Хуаресі. Часом його повністю клинить. кепсько. Так, часом я просто його вимикаю, але неонові вогні. Вона швидко поглянула вгору. «Що за хрінь я? Ковачу, ви хоч розумієте, як близько ви перебуваєте до того, щоб знову відправитися на зберігання?» Я розвів казівний великі пальці правиці і поглянув на Ортегу з-поміж них. «Я чув, від нього мене відділяє хіба що свідчення клініки Вея. Ковачу, ми і так можемо вас туди відправити. Учора о 7.43 ранку ви власною персоною вийшли звідти крізь парадні двері. Я знизав плечима. І не думайте, ніби ваші зв'язки серед метів вічно забезпечити витимуть вам органічний стан. У клініці Вея є один водій лімузина, який розповідає цікаві історії про викрадення та реальну смерть. Можливо, йому буде що сказати і про вас. «Ви заарештували його транспорт?» – невимушено спитав я. «Чи клініка вимогла його повернути, перш ніж ви змогли провести тести?» Востар стиснулись у строгу риску. Я кивнув. Я так і думав. А водій, гадаю, не скаже геть нічого, поки його не розколе клініка. «Послухайте, Ковачу, якщо я тиснутиму далі, щось неодмінно піддасться. Це питання часу, засранцю. Тільки часу». «Гідна охвалива відвага», – промовив я. «Шкода, що вам не стало її на справу банкрофта». «Нема, блін, ніякої справи банкрофта!» Ортега здійнялася на ноги, втиснувши долоні у поверхню стола і примруживши очі від гніву та огиди. Я зачекав, напруживши нерви на той випадок, якщо у відділках поліції «Байсіті» Підозрювані діставали випадкові ушкодження так само часто, як і у деяких інших відомих мені відділках Нарешті лейтенантка глибоко вдихнула, і поступово, суглоб за суглобом, опустилася назад у крісло. Гнів перестав спотворювати її обличчя, проте огида гида нікуди не поділася, застрягнувши у вузьких зморшках біля кутиків її очей і в лініях її широкого рота. Вона подивилася на свої нігті. «Ви знаєте, що ми вчора знайшли у клініці Вея?» нелегальні запчастини, програми для віртуальних тортур, чи вас не стали терпіти так довго. Ми знайшли 17 тіл з випаленою кортикальною пам'яттю, без збройних. 17 мертвих людей, по справжньому мертвих. Вона знову поглянула на мене і знову з відразою. Прошу вас пробачити мені відсутність реакції, холодно промовив я. Коли я ходив в однострої, то бачив дещо значно страшніше, ба більше, беручи участь у битвах протекторату я чинив дещо значно страшніше. То була війна. О, я вас благаю. Вона нічого не сказала. Я нахилився вперед над столом. І не кажіть мені, що ви зайдетеся саме через ті 17 тіл. Я показав на власне обличчя. Ваша проблема ось. Вам неприємно уявляти, як його хтось поріже. Як мить вона сиділа мовчки й думала, а тоді, сягнула в шохляду стола і витягнула пачку цигарок. Вона машинально простягнула їх мені і я за рішучістю захитав головою. Я кинув. Та невже, промовила вона зі щирим здивуванням у голосі, беручи собі цигарку і запалюючи її. Молодець, я вражена. Так, Райкер після повернення зі стеку теж, певно, буде задоволений. Вона помочила за завісою диму, а тоді закинула пачку назад у шухляду і зачинила її рибром долоні. Чого ви хочете? Просто запитала вона. Стележі для зберігання стояли на п'ять поверхів нижче, у двоповерховому підвалі, де регулювати температури було легше. Порівняно з психосек це був нужник. «Мені не здається, що це щось змінить», – сказала Ортега, коли ми йшли за знудженим техніком уздовж сталевої платформи до слоту 3089 b «Що такого, скаже вам кадмін, чого не сказав нам?» «Послухайте. Я зупинився і повернувся до неї, розвівши, але не піднявши руки. Ми стояли на війському помості неприємно близько одне до одного. Відбулася якась реакція, і обриси постаті Ортеги раптом почали здаватися гнучкими, небезпечно добре відчутними на дотик. Я відчув, як у мене пересохло в роті. «Я?» – заговорила вона. «3089b», бі. гукнув технік і вийняв зі слоту великий 30-сантиметровий диск. «Ви його хотіли, лейтенанти». Ортега квапливо проштовхалася повз мене. «Саме так, Мікі, можеш забезпечити нам віртуал?» «Звісно». Мікі тицьнув великим пальцем у бік гвинтових сходів. Одних із тих, що були закріплені то там, то тут, уздовж по мосту. «Стож до п'ятої, іначе троде. Я...» «Знадобиться хвилини з п'ять». Річ у тому, промовив я, коли ми втрьох поцокали вниз сталевими сходинками. що ви поліцеї?» «Кадмін вас знає. Він знався з вами все своє професійне життя. Це частина його діяльності. Я невідоме. Якщо він ніколи не був за межами системи...» Є шанси, що він ніколи не зустрічався з посланцем. А в більшості місі, у яких я побував, про корпус розповідають жаскі історії. Ортега скептично глянула на мене через плече. Ви за лякуванням витягнете заяву з нього, з Дмитрія Кадміна? Не думаю. Він буде вибити з колії, а люди вибиті з колії дещо розбувкують. Не забувайте, цей хлопака працює на когось, хто бажає мені смерті. На когось, хто мене боїться, принаймні на перший погляд. Це може почасти передаватися Кадміну. І це має переконати мене в тому, що Банкрофта все-таки хтось убив. Артего, немає значення, вірите ви цьому чи ні. Ми це вже проходили. Ви хочете якнайшвидше повернути Райкерів в чохол до резервуара від ріха подалі. Що швидше ми знайдемо якесь пояснення Банкрофтової смерті, то швидше це станеться. А мої шанси дістати значні органічні ушкодження будуть набагато менші, якщо я не буду вештатися в темряві. Власне, якщо ви будете мені допомагати. Ви ж не хочете, щоб цей чохол ліквідували під час чергової перестрілки». «Чергової перестрілки?» Ортега збагнула суть нових стосунків лише після майже півгодинної жаркої дискусії, а її внутрішня поліціянтка досі не відмовилася від стеження за мною. «Так, після Гендрікса. Швидко зімпровізував я, проклявши контрактний хімічний взаємозв'язок, який вибив мене з колії. Там я дістав неябо якісь синці». Могло бути й набагато гірше. Вона кинула на мене за плеча ще один довший погляд. Система для віртуальних допитів була розміщена в низці кабінок булькобудів з одного боку цокольного поверху. Мійкий вклав на собох, на замучені на вигляд автоформові дивани, які повільно реагували на наші тіла, почепив електроди та гіпнонавушники, а тоді вимкнув живлення, змахнувши однією рукою, наче концертний піаніст над двома практичними пультами оглянув екрани, які блимнули та ввімкнулися. «Трафік», – сказав він із огидою, проковтнув клубок у горлі. Комісар підключився до якогось конференційного середовища, і воно перетягує на себе півсистеми. «Доведеться чекати, поки хтось інший вийде», – він озирнувся на Ортегу. «Слухайте, це що та історія з мері Лу -Гінчлі? Так, Ортега посирнула на інший бік, залучаючи мене до розмови, можливо, на знак початку нашої співпраці. Минулого року берегова охорона виловила в ОКНі якусь малу. Мері Лу Гінчлі. Від тіла мало що зосталося, зате пам'ять вони знайшли. Запустили її, знаєте що? Католичка. Точно. Це все та штука з повним сотуванням, а геш? Так, у першому вхідному скані був ярлик, заборонено зміркувань совісті. Зазвичай такі справи цим і закінчуються. Та Ел, вона зупинилася, почала знову. Детектив, що нею займався, не хотів її відпускати. Гінчлі була з його району. Він знав її в дитинстві. Не дуже добре, але вона знесла плечима. Він не хотів з цього відпускати. Дуже відважно. Еліас Райкер. Вона кивнула. Він місяць вмовляв маршрутні лабораторії. Врешті-решт вони знайшли якісь докази на користь того, що тіло викинули з аеромобіля. Відділ органічних ушкоджень порився в пошуках даних і довідався про навернення, що відбулося менш ніж за 10 місяців до цього. Та бойфренда. Затятого католика з навичками роботи з інформаційними технологіями, який міг підробити клятву. Рідні дівчини, межовики, номінальні християни, але здебільшого не католики. А ще вони досить заможні, мають повне сховище предків у стеках, яких витягають на честь народжень і весіль у родині. Відділовець цей рік час від часу проводив з ними віртуальні консультації. Отби ви швидше прийняли резолюцію 653 ГЕШ? Так. Ми обоє знову перевели погляд на стелю над диванами. Кабінка складалася з копійчаного булькобуду, надутого з однієї єдиної кульки поліволокна, як чілку роті дитини. Двері та вікна в ній були вирізані лазером і опісля прикріплені назад за допомогою епоксидних петель. На вигнутій сірій стелі не було геть нічого цікавого. Скажіть, мені, Ортего, промовив я за якийсь час. О той хвіст, який ви послали стежити за мною у вівторок по обіді коли я ходив по крамницях. Як так вийшло, що він був набагато гірший за інших. Його й незрячий міг би помітити. Перш ніж заговорити, вона помовчила, а тоді з промовила. Іншого в нас не було. Це був експромт. Нам треба було швидко вас прикрити після того, як ви викинули одяг. Одяг. Я заплющив очі. О, ні. Ви почепили мітку на костюм. Усе так просто. Ага. Я згадав свою першу зустріч з Ортегою. Судова установа, поїздка до санта таш -Гаусса. Тотальна пам'ять у прискореному темпі прокрутила кадри вперед. Я побачив, як ми стояли на залитому сонцем морішку з Мір'ям Банкрофт. Ортега їде. Зрозумів. Я класнув пальцями. ідучи, виляснули мене по плечу. Аж не віриться, що я такий йолоб. Сигналізація з ферментним зв'язком. Спокійно пояснила Ортега. Не набагато більша за мужаче око. І ми вирішили, що тепер, коли осінь вже в розпалі, «Ви мало куди ходити, ми тебе без куртки. Звісно, коли ви закинули її на той смітник, ми подумали, ніби ви обвели нас круг пальця. Ні, ніяких таких хитрощів». «От і все», – раптом оголосив Мікі. «Пані та панове, візьміться за свої хребтові спіралі, ми поїхали». «Пані та панове, візьміться за свої хребтові спіралі, ми поїхали». Приміщення було жорсткішим, ніж я очікував від установки в державному органі. Але не гіршим, ніж у багатьох самопальних віртуальних середовищах, в яких я побував на світі. Спершу гіпноз, який пульсував своїми сонокаридами, поки тняно-сіра стеля раптом не прикрасилася розкішними, схожими на риб'ячі хвости завитками зі світла та смислу, що витекли зі всесвіту, наче бродна вода з раковини. А тоді я опинився деінде Воно розкинулося довкола мене, розбігаючись від моєї точки огляду на всі біч. Схоже, передусім, насильно збільшене зображення сходинки на спіральних сходах, якими ми зійшли з платформи. Сталево-сіре, сіяне схожими на соски опуклостями з інтервалом кілька метрів, воно розчинялося в нескінченності. Небо вгорі було забарвлене у облідіший відтінок того ж сірого кольору з переходами, що якось невизначено натякали на грати та старовинні замки. Непогана психологія, якщо вважати, що хтось із допитуваних тут злочинців знав, який вигляд має справжній замок не лише завдяки расовій пам'яті. Переді мною, наче скульптура зіртутної ртутної калюжі, виростали м'які меблі з м'якими контурами. Спершу – простий металевий стіл, потім два стільці з мого боку та один навпроти. Останні кілька секунд у процесі їхньої появи, їхні краї та поверхні, визначалися гнучкою плавністю, а тоді, почавши існувати окремо від підлоги, вони різко застигли і окреслилися. Біля мене з'явилась Ортега першу блідим олівцевим мискізом жінки, що складалася з мерехтливих ліній і несміливих штрихів. Я побачив, як крізь неї промайнули пастельні кольори, а її рухи стали більш визначеними. Вона саме поверталася до мене, щоб заговорити, сягала однією рукою в кишеню куртки. Я зачекав, її поверхні постаті остаточно засяяли кольором. Вона витягнула свої цигарки. «Не закурите?» «Ні, дякую, я...» Усвідомивши, що турбуватися про віртуальне здоров'я марно, я прийняв пачку і витрусив одну цигарку. Ортега запалила обидві цигарки своєю бензиновою запальничкою, і з першим укусом диму в легенях я відчув блаженство. Я поглянув на геометричне небо. Це стандарт? У принципі так. Ортега примружено подивилася вдалину. Здається, роздільна здатність трохи вища, ніж зазвичай. Думаю, це міки вимахується. З іншого боку стола вималювався Кадмін. Він помітив нас іще до того, як віртуальна програма, як слід його розфарбувала, і склав руки на грудях. Якщо моя поява в камері, як я і сподівався, його бентежила, то видно цього не було. Слава лейтенанте, промовив він, коли програма зобразила його повністю. Ви знаєте, я ж постанова ООН про максимальний віртуальний час на один арешт. Це правда, і вам до нього ще довго, відповіла Артега. Може сядати, Кадміне? Ні, дякую. Я сказала, сядь, засранцю! В голосі копаратом забрящала сталь, і Кадмін незачарований блиннув, зникнув і з'явився знову, сидячи за столом. На його обличчі, на мить, відобразилася лють через це переміщення, але згодом вона зникла, і він іронічно розвів руками. Ви маєте рацію, так набагато зручніше. Може ви обоє до мене приєднаєтеся? Ми сіли у більш звичний спосіб. Я при цьому не зводив очей з Кадміна. Я ще ніколи в житті не бачив нічого подібного. Він був клаптевиком. Більшість віртуальних систем відтворюють людину за її власними уявленнями про себе, що зберігаються в пам'яті, використовуючи під програму здорового глузду, щоб до них не справляв надто великого впливу самообман. Я, як правило, виходжу трохи вищим і худішим з лиця, ніж зазвичай. У цьому випадку система неначе. Змішала безліч різних уявлень про вочевидь численні попередні чохли Кадміна. Я вже бачив, як застосовувала цей прийом, але більшість із нас швидко звикає до чохла, в якому живе, і ця зовнішність змушує забути про попередні втілення. Ми все ж таки причині еволюцію зважати на фізичний світ. Людина переді мною була інакша. Вона мала тіло білого уродженця Північної Європи, вище за мене майже на 30 сантиметрів, але обличчя в нього було геть не таке. На початку воно було африканське, широке та темноебенове, проте цей колір закінчувався, наче маска під очима, а нижня половина обличчя була розділена вздовж носа, світломідна зліва, мертвотно-бліда справа. Він мав м'ясистий і водночас сорлиний ніс, який добре поєднував верхню та нижню половини обличчя. Зате лівий і правий бік його вуст були не схожі, через що його губи були дивно скривлені. Довге пряме чорне волосся було прибране з лоба і зачесане назад, наче грива. А з одного боку в ньому були чисто білі пасма. Його руки, що нерухомо лежали на металевому столі, були оснащені кігтями, схожими на ті, які я бачив на гігантському борцеві пачварі в Лизограді, але пальці були довгі і чутливі. Він мав груди і неймовірно пишні, як на такий перекачаний торс. Його очі на тлі смолянистої шкіри мали приголомшливий світло-зелений колір. Кадмін звільнився від звичайних уявлень про фізичне. У давнішні часи він був би шаманом. Тут же століття техніки зробили його чимось більшим. Електронним демоном, злісним духом, який живе у видозміненому вуглеці та з'являється лише для того, щоб вселятись у плоть і сіяти руйнування. Із нього вийшов би чудовий посланець. Рекомендуватися мені, як я розумію, не потрібно. Тихо промовив я. Кадмін усміхнувся, показуючи маленькі зуби та витончений, загострений язик. «Якщо ви друг лейтенантки, вам не треба робити тут нічого такого, чого ви не хочете». «Віртуальність, монтую, тільки не хлює». «Ви знаєте цю людину Кадміни?» – запитав Ортега. «Сподіваєтеся на зізнання, лейтенанти?» Кадмін захилив голову і мелодійно засміявся. «О, яка дурість! Цю людину? Його чи її?» Та, власне, навіть собаку можна навчити говорити стільки, скільки сказав він. Звісно, за наявності потрібних транквілізаторів. Інакше вони, на жаль, частенько божеволюють під час переливання. Але так, навіть собаку. Ось ми. Троє силуетів, вирізаних з електронного мокрого снігу, в диференційній бурі, сидимо тут, а ви розмовляєте, як персонаж дешевої історичної драми. Це обмежене сприйняття, лейтенанти. Обмежене сприйняття. Де голос, який сказав, що... Відозмінений вуглець звільнить нас від критин власної плоті. Замисел, пообіцяв, що ми станемо янголами. Самі мені скажіть, кадміни, це ж ви тут маєте високу професійну репутацію, відсторонено заговорила Ортега. За допомогою системної магії вона викликала собі в одну руку довгий сувій з роздруківкою та спокійно його проглянула. Сутенер, найманий стріат, віртуальний допитувач під час корпоративних війн – усе це робота якісна. А я? Я просто якась тупалягава, що нічого не тямить. Тойте за мене сперечатимуся, лейтенанте. Тут написано, що колись ви були найманим убивцею Меріт Кун, залякували копачів археологістів, щоб ті відмовлялися від претензій на об'єкти в малому сирті. Мотивували їх, вирізаючи їхні сім'ї. Гарна робота. Ортега викинула роздруківку назад у небуття. Ми вас спіймали, Кадміни. Цифрові кадри з готельної системи спостереження, Одночасне зачохлення, що піддається доведенню обидві заморожені пам'яті. Це обов'язкове стирання. І навіть якщо ваші юристи подадуть усе як звичайнісінький машинний збій, то поки вас випустять зі стеку, сонце встигне перетворитися на червоного карлика. Кадмін усміхнувся. Тоді нащо ви сюди прийшли? Хто вас послав? тихо спитав його я. Пес заговорив. Невже чую, вовка, Чи ви є про свій самотній союз? Із некерованими зорями чи просто сиболюство та холуйство у гавкоті собаки, скільки тисяч років пішло на те, щоб тортурами позбавити одного гордості та створити знаряддя другого. Я вдихнув димик і кивнув. Як і більшість герланітів, я знав квилені вірші та інші витребеньки більш менш на пам'ять, їх вивчали у школах замість пізніших і ваших політичних творів, більшість із яких досі вважали надто радикальними, щоб знайомити з ними дітей. Цей переклад був не найкращий, але суть він передавав. Сильніше вражало те, що людина не зі світу Гарлана може процитувати такий маловідомий том. Я закінчив за нього. І як же виміряти відстань від духа до духа, і хто виявиться винним? Ви прийшли шукати винних, пане Ковач. У тому числі. Як прикро. Ви очікували чогось іншого? Ні. Відповів Кадмін, ще раз усміхнувшись. Очікування – наша найперша помилка. Я мав на увазі, як прикро для вас. Можливо. Він захитав своєю великою строкатою головою. Однозначно, Ви не почуєте від мене жодних імен. Якщо ви шукаєте винних, мені доведеться взяти заради вас провину на себе. Це дуже великодушно, але ви маєте пам'ятати, що казала Квелла про Лакеїв. Убивайте їх дорогою, але ведіть лік своїм кулям, бо бувають достойніші цілі. Кадмін стиха захихотів. Ви погрожите мені у контрольованому поліційному сховищі? Ні, я просто показую вам контекст. Я струсив попіл зі своєї цигарки подивився, як він іскриться та зникає, не долітаючи до підлоги. Хто саме керує. Цю людину я збираюся прибрати. Ви ніщо. На вас собі слини не витрачав. Лінія, що пересувалася в небі, пройняв новий, сильніший дрож, подібний на кубіську блискавку, і Кадмін захилив голову. Цей дрож відобразився у тьмяному полиску металевого стола і намитний неначе торкнувся його рук. Наступного разу Кадмін поглянув на мене з незвичним світлом в очах. Мене не просили вас убивати, невиразно промовив він, якщо тільки не виявиться, що вас важко викрести, але тепер я вас уб'ю. Коли останній склад злетів з його вуст, Ортега кинулася на нього. Стіл блимнув і зник, а вона збила Кадміна зі стільця однією взутою в чобіт ногою. Коли він знову зіп'явся на ноги, той самий Чобіт ударив його по губах і знову збив його на підлогу. Я провів язиком по майже загоїних порізах у власному роті і відчув прикметно відсутність співчуття. Ортега потягнула Кадміна за волосся. Замість сигарки в її руці завдяки тій самій системній магії, що знищила стіл, з'явився страхітливий поліційний кійок. «Я правильно почула?» – засвичала вона. «Ти погрожуєш засранцю?» Кадмін оголив зуби у скривавленому усміху. Поліційна жорстокість. Саме так, сучі сину. Ортега вдарила його кийком по щоці. Шкіра на щоці репнула. Поліційна жорстокість у контрольованій поліційній віртуальності. Для Сендікімі першої світомережі настало би свято, чи не так? Але знаєш що? Мені здається, що твої юристи не захочуть демонструвати цю плівку. Залиште його успокою, Ортего. Тут вона неначе отямилася і відступила назад. Її лице засіпалось, і вона глибоко вдихнула. Стіл, блимнувши, з'явився знову, і Кадмін раптом знову сів прямо з неушкодженими вустами. «І вас теж!» – тихо промовив він. «Так, звісно, в голосі Ортеги відчувалася зневага. Як мені здалося, що найменше наполовину спрямована на неї саму. Вона вдруге спробувала упанувати своє дихання і невідомо навіщо поправила на собі одяг». Як я вже сказала, така можливість у вас з'явиться не раніше, ніж рак на горі свисне. Можливо, я на вас зачекаю. Кадміне, невже той, хто вас послав, аж такий вартісний? Тихо поцікавився я. Ви, мовчки, здаєтеся, звіданості умовам контракту, чи просто сралися з переляку? Замість відповіді, Клаптевик склав руки на грудях і подивився на мене, як на порожнє місце. «Ви закінчили ковачу? спитала Ортега я спробував перехопити відсторонений погляд Кадміна. Кадміне, людина, на яку я працюю, дуже впливова. Можливо, це ваш останній шанс домовитися. Нічого, він навіть не кліпнув. Я знизав плечіма. Я закінчую. Добре, похмуро сказала Ортега. Тому що від сидіння з-під боку, від цього кавалка гівна, моя вдача, зазвичай терпляча, починає псуватися. Вона помахала пальцями в нього перед очима. Побачимося, засранцю. Тут Кадмін підняв очі, перехоплюючи її погляд, і його вуста скривились у маленькій, дивовижно неприємній посмішці. Ми пішли. У кабінеті Ортеги на четвертому поверсі стіни стигли змінитися. Тепер там було сліпуче полудене сонце над пляжами з білого піску. Я примружив очі від яскравого світла, тим часом як Ортега попорпалась у шухляді стола і витягнула дві пари сонячних окулярів, свої та запасні. То що ви з цього дізналися? Я незрабно насунув лінзи на перенісся. Вони виявилися замалі. Небагато. Хіба що ту шикарну заяву про одержані накази мене прибрати. Хтось хотів зі мною поговорити. Я все одно майже про це здогадався, інакше він би міг просто рознести мою пам'ять по всьому вестибюлю Гендрікса. Однак це означає, що укласти домовленість хотів ще хтось, окрім банкрофта. Або хтось хотів замучити вас допитами. Я заперечно хитнув головою. «Про що мене допитувати? Я тільки-но прибув. Це безглуздо». «Корпус. Незавершені справи». Ортега злегка замахала рукою, наче підказуючи мені. «Може, взаємні претензії?» «Ні. З цим ми розібралися, коли нещодавно кричали одне на одного. Є люди, що були б раді, якби мене прибрали, але ніхто з них не живе на землі, і ніхто з них не має досить впливу для міжзуряної діяльності». А все, що я знаю про корпус, неодмінно зберігається десь у якомусь скепско захищеному стеку даних. Та й все одно це, блін, просто надто великий збіг. Ні, тут річ у Банкрофтові. Комусь хотілося залізти у програму. Тому хто замовив його вбивство? Я нахилив голову, щоб подивитися на неї поверх сонцезахисні лінзи. Отже, ви мені вірите? Не зовсім. Утану вас. Але Артега не слухала. Мене цікавить те, роздумувала вона, чому він на сам Переписав свої коди. Знаєте, від недільного вечора, коли ми його завантажили, ми прогнали його майже дюжину разів. Це вперше, коли він наблизився, бодай, до визнання того, що він там був. Він навіть своїм юристам не зізнався. Ми не знаємо, що він їм каже. Вони серйозні, акули з Улан-Батора та Нью-Йорка. З такими грішми всі віртуальні співбесіди Вічнавіч захищають шифратором. У нас не записується нічого, крім завад. Я подумки здивувався. На світі Гарлена стеження за всіма, хто перебуває під вартою у віртуалі, було нормою. Користуватися шифраторами не дозволялося, незалежно від того, скільки в людини грошей. До речі, про юристів юристи адміна тут, у Бейсіті. Як фізично, так у них домовленість із однією практикою в окрузі Марін. Один з їхніх партнерів орендує тут чухол до кінця розгляду справи. Ортега вишкірилася. Зараз фізичні зустрічі вважаються шиком. Дистанційно ведуть справи. Лише дешеві фірми. Як звати цього юристика? Ненадовго запала тиша. Ортега не стала називати імені. Кадмін зараз крутиться, як муха в окропі. Я не впевнена, що ми зайдемо аж так далеко. Ортего, ми зробимо все. Ми так домовлялися. Інакше я знову почну ризикувати витонченими рисами Еліаса, ведучи розслідування максимально енергійно. Вона трохи помовчила, а тоді сказала. Ратефорд, хочете поговорити з Раттефордом? Зараз я хочу поговорити хоч із з кимось. Можливо, я до цього не висловився чітко. Тут я працюю із запізненням. Банкров чекав півтора місяці, перш ніж мене залучити. У мене є тільки кадмін. Кіт Раттефорд просто пригорща моторного мастила. З нього ви не більше, ніж витягнули внизу з кадміна. Та як мені, блін, вас рекомендувати, Ковачо? Привіткійте, це психічно нестабільний колишній посланець, якого твій клієнт спробував прибрати в неділю. Він хотів би поставити тобі кілька питань, він закриється швидше, ніж дірка в курви, які не заплатили. Вона по-своєму мала рацію. Я ненадовго замислився над цим, дивлячись на море. «Гаразд!» – повільно проказав я. «Мені потрібно лише поговорити пару хвилин. Може, скажете йому, що я – Еліас Райкер, ваш партнер з відділу органічних ушкоджень. Зрештою, це майже правда». Ортега зняла окуляри і витріщилася на мене. «Ви намагаєтеся жартувати?» Ні, я намагаюся поводитися практично. Ратифорд входить у чохол з Улан-Батора, так? І з Нью-Йорка, напружено промовила вона. Нью-Йорка, так. Тому він, мабуть, нічого не знає ні про вас, ні про Райкера. Мабуть, ні. То в чому проблема? Кувачі, проблема в тому, що мені це не подобається. Знову запала тиша. Я опустив погляд на коліна і зітхнув. Лише почасти нещиро. Тоді я теж зняв сонячні окуляри і поглянув на неї. Це було чудово видно. Неприкритий страх перед зачохленням і всім, що воно тягнуло за собою. Параноїдний есенціалізм у безвихідній ситуації. «Ортего», – м'яко промовив я, – «я не він. Я не намагаюся бути ним. Ви б і близько не могли до нього дорівнятися», – відрізала вона. «Ми говоримо лише про пару годин прикидання. І все?» Вимовивши це залізним голосом, вона знову вдягнула сонячні окуляри з такою різкою спритністю, що мені навіть не потрібно було бачити, як на очі, за дзеркальними лінзами навертаються сльози. «Гаразд!» – нарешті промовила вона і прокашлялася. «Я вас приведу. Я не бачу в цьому сенсу, але я це зроблю. А що тоді?» «Важковато сказати. Мені доведеться імпровізувати. Як у клініці ВЕ?» Я невизначено знизав плечима. «Прийоми посланців значною мірою спонтанні. Я не можу зреагувати на щось, перш ніж це станеться. Мені не потрібна ще одна бійня, ковачу». Це кепсько позначається на статистиці міста. Якщо насильство й буде, то розпочну його не я. Це не бузна яка гарантія. Хіба ви не здогадуєтеся, що ви будете робити? Я буду говорити. Тільки говорити, вона недовірливо поглянула на мене. І все. Я знову насунув на обличчя незручні сонячні окуляри. Інколи цього вистачає. Промовив я.